مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُبِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنت صلى الله حق تقاتيه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 الذي تساءلون به والأبحان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنتك الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الهاديث كتاب الله وقرى الهاديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مبتتاتها فإن كل محدثة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاد لي الله أياكم من النار Yokono dengan 'azza tuna Allah wa abana alhamdulillah dengan nikmat Allah diberi yang salehah kita bersyukur kepada Allah jadara ta'ala pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di masjid ini dan sebagaimana biasanya Di Mahat kita ini Mahat Ibn Abbas Tiada hari Kecuali beruntut alim Tiada hari kecuali belajar Al-Quran, belajar sunnah Menghafal Al-Quran Menghafalkan sunnah Yang tentu ini adalah Merupakan keutamaan Nikmat yang khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya Apalagi Kita sebagai seorang kulat Di masa-masa muda kita Alhamdulillah kita bisa menfaatkan Dalam rangka untuk Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seorang pemuda dan pemudi, tentunya masuk dari ini adalah seorang santri, santriwan, santriwati, puter dan putri yang ketika di masa mudanya tumbuh di atas ibadah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kaum yang Allah subhanahu wa taala berikan kepadanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhari dan Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anh kata Nabi saw sabatun yudilluhum Allah yau ma lahuillah illa yudillum ada tujuh golongan manusia di mana Allah subhanahu wa taala akan berikan kepadanya naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu dari tujuh golongan tersebut wasyabun nasyi'a fi Allah. Seorang pemuda seorang pemudi yang dia tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Dia gunakan umurnya dalam rangka untuk Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu ibadah yang mulia, salah satu ibadah yang agung, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita niat tersebut adalah menuntut ilmu agama, menghadiri majlis-majlis majlis ilmu. Nah, Alhamdulillah di mahad kita, di masjid kita, tiap malam kita belajar, tiap hari kita belajar Al-Quran, belajar Sunnah. Maka ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang hendaklah menjadi dorongan bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang menyempurnakan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin, ana'udzu billahi pada malam hari ini insyaallah merupakan pertemuan yang ketiga dari pembahasan kita terkait tentang tema yang telah kita sebutkan yaitu introfeksi diri di tengah wabah corona Introfeksi diri di tengah wabah corona kita masih pada pembahasan yang kedua yang menjadi hendaklah menjadi bahan introfeksi dan pelajaran bagi kita di tengah tersudahnya pandemi corona ini adalah dengan menyempurnakan tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-tawakkal ala Allah al-a'itimadu ala Allah subhanahu wa ta'ala fi jabbil manati' wa da'adha'il madara Nah, menyandarkan semua perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam upaya untuk mendapatkan manfaat dan menalak mubarak ini adalah tawakal. Dan tawakal ini barakallahu fikum adalah merupakan tanda seorang muslim, tanda seorang mukmin. Wa 'alallahi tatawakkalu in Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Di dalam bertawakkan, maka kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab. Mengambil usaha. Apakah itu sebab-sebab yang syar'i? Yang kedua adalah sebab-sebab yang kawlih, yang khadrih. Yang sesuai dengan penelitian, kedokteran misalnya. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Fa idza azamta fatawakkal ala Allah Apabila kalian berazam bersungguh-sungguh mengambil usaha sebab maka fatawakkal ala Allah setelah itu bertawakallah kalian kepada Allah hasil dari apa? Usaha yang kita lakukan. Hasil dari usaha yang kita lakukan. oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana tawakal yang benar itu memberikan contoh dengan apa dengan seekor burung لو أنكم تتوكلون حق توقوله seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, larau zakum kama yar zukutoir maka sungguh Allah akan memberikan apa? Akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana tawakalnya burung? Yang diberangi dengan usaha. Tawdu himasun wa taruhu bithana. Burung ini pergi dalam keadaan lapar di pagi hari, dia pergi. Lapar dia, pergi. Tentunya perginya burung ini apa? Untuk bekerja. Untuk berusaha. Apa buktinya? Di sore hari dia kembali sudah dalam keadaan kenyang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa burung ini berusaha. Tidak serta merta mengatakan tawakal Allah, tinggal saja di sarangnya, Allah akan berikan makan kepadanya. Tidak. Taqdo khimasan wataruhu bintana. Di pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar, setelah kembali dia sudah kenyang, menunjukkan bahwa tawakalnya burung ini diberi dengan usaha. Dan ini pelajaran penting barakallah situ bagi kita bahwa. Tawakal itu tidaklah menapikan sebab usaha. Bahkan kesempurnaan tawakal adalah dengan usaha yang harus dilakukan. Termasuk tawakal yang benar ketika terjadinya wabah penyakit dan apa yang tersebar di akhir-akhir ini, bahkan dimulai dari awal tahun. 2020, apa yang disebut dengan virus corona, nambah. Kalau sifum, maka tentu harus ada upaya yang dilakukan. Harus ada sebab-sebab yang harus dilakukan. Sebab yang sesuai dengan syar'i. Yang kedua sebab yang sesuai dengan apa? Kau dari. Sebab yang syar'i, iaitu apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan menyempurnakan kauhid, menjauh berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, menjauhi bermacam kemaksiatan, perkara tidak khurafat dan yang lain, bertobat kepada Allah, atau dengan sebab-sebab yang sifatnya kau kauni. Itu dengan menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ini sebab-sebab yang sudah padanya melakukan penelitian. Disampaikan oleh para tenaga medis bukan hanya kes darah satu dua orang, bahkan seluruh dari mereka sepakat dari hasil penyelidikan bahwa di antara upaya untuk menghindari penyakit yang berbahaya ini bahkan sampai menyebabkan kematian wal'illah bolehlah Al ala dengan melakukan upaya upaya. Apakah dengan menjaga jarak dengan memakai masker? Dengan rajin untuk mencuci tangan Ya Dan sebab-sebab yang lainnya barakallahu Allah itu ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk berusaha Berobat ketika sakit Bukan hanya sekedar pasrah Kemudian menyandarkan kepada takdir Nah kita diperintahkan untuk berobat. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang penyakit menular, Nabi mengatakan لا تُريدُ المُمرضَ على المُصِحَه أو على المُصِحِهِ janganlah mengumpulkan onta yang sakit dengan onta yang sehat, jangan dikumpulkan. Karena dengan sebab itu, yang sakit ini akan menularkan kepada apa? kepada yang sehat. Namun tentu Harus diingat Dan ini pembahasan akidah Bahawa penularan penyakit itu Tidaklah menular dengan sendirinya Semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala asad Lari kalian dari penyakit kusta Sebagaimana kalian lari dari sini Adanya usaha untuk menghindari penyakit oleh karena itu barakallahu fikum Harus ada usaha. Sebab-sebab yang dilakukan. Demikian pula bahawasanya orang-orang yang tidak berusaha mencegah. Terjadinya perluasan wilayah. Wabah. Penyakit. Maka bisa jadi. Telah menjuruskan dirinya sendiri. Dan orang lain kepada. Kebinasaan. Dan ini digaharamkan di dalam Agama. Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam surah Al Baqarah ayat 195. Dicatat ini surah Al Baqarah ayat 195. Wallahu alku bi aidi kum tahluka dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kalau sudah diketahui bahawa ini adalah penyakit yang berbahaya, ini penyakit yang bisa menularkan dengan sentuhan. Dengan adanya campur baur di situ, dengan adanya apa? Sentuhan langsung secara fisik. Maka jangan seorang seakan-akan melawan. Ah, kalau Allah tidak menafikan saya tidak akan kena. Nah. Dan tidak menjaga dirinya. Oleh karena itu barakallahu fiikum. Setelah manusia melakukan sebab-sebab tertentu sebab yang sesuai dengan syar'i Sesuai dengan syariat Yang dibolehkan di dalam agama Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W Khususnya dalam perkara Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Kemudian sebab-sebab yang sifatnya Kauni, khadari Dari apa yang menjadi Kebijakan pemerintah nah, Ini selalu kita ingatkan Apa yang menjadi Kebijakan pemerintah apa yang menjadi syarat yang diberikan pemerintah termasuk berjalannya pendidikan di tempat-tempat ya, secara khusus tempat yang sifatnya diasramakan karena sekolah-sekolahnya -sekolah sampai sekarang belum berjalan kalau pondok-pondok pesantren pemerintah sangat menegaskan bahwa Diperbolehkan untuk berjalannya pendidikan di sebuah pondok pesantren. Dengan syarat-syarat. Dan ini harus dipenuhi. Di antara syaratnya adalah yang pertama. Lokasi pondok pesantren aman dari COVID-19. Alhamdulillah. Yang kedua, para pengajarnya aman dari penyakit COVID-19. Yang ketiga, murid-muridnya aman dari covid -19 yang keempat harus memenuhi protokol kesehatan dan ini diingat. Nomor enam besok mulai ya, kira sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Bina Ustaz Harun, ya dan tentunya di awal dibukanya konde ini sudah berjalan dan seharusnya bagi para muda disini bagi para pengajar harus menjadi contoh kepada para santri ya. untuk. Menjalankan protokol kesehatan ini ini syarat dari pemerintah ya? dan al-muslimu ala syurutih seorang muslim di atas syarat-syarat mereka ini syarat berarti kalau tidak menunjuk syarat, tidak akan diperbolehkan seandainya pemerintah mengetahui bahawa kita tidak menjalankan protokol kesehatan tidak akan diperbolehkan berjalan karena syarat apa syaratnya? protokol kesehatan jadi tidak pernah berubah Memakai masker. Saya kira memakai masker ini, Alhamdulillah tidak begitu sulit, ya. Tak berat. Tidak membutuhkan biaya. Kalau perlu yang tidak punya masker, dibelikan masker, dikasih masker yang lain. Ya. Dan pada pengumuman sudah disampaikan, ya, bahwa ketika datang ke pondok membawa masker paling sedikit berapa? Tiga masker. Hah? Ada maskernya semua. Nah, jangan sampai di buan. Ya. Nah. Ini zona hijau saja. Pemerintah masih memberikan syarat menunjukkan betul-betul pemerintah ini serius, tidak main-main dia. -main, ya. Jangan sampai kita ini, ah saya kan masih anak-anak, ah aman gitu kalau anak-anak. Di sini kan zona hijau lah. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab usaha. Setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pakai masker, menjaga jarak ya. Kalau kita bisa menjaga jarak dalam sholat Mengapa kita tidak bisa pakai masker? Sama Saling Bergantung antara satu dengan yang lain Protokol kesehatan disampaikan oleh pemerintah kita Na'an na. Barakallahu tibu. Ini persyarat Ya Sebagai bentuk apa? Pertama, sebagai bentuk upaya Menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Dengan usaha-usaha yang kita lakukan Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan kita Kepada pemerintah Ketaatan kita kepada pemerintah Ya ayuhal ladhina amanu ati'ullahu Ati'ullahu ati'ullahu ati rasul Wa ulil amri minkum Wahai orang-orang beriman Ta'atilah Allah, dan taatilah Rasulnya Dan Ulil amri minkum Al-Amri sebutkan orang atasir Mereka adalah para ulama Wal-umaro Para penguasa ya. Para penguasa diantara kanya Dan Apa yang menjadi kebijakan pemerintah Alhamdulillah semua tujuannya adalah Untuk kebaikan kita Dan orang lain Kalau kita menjaga diri Berarti kita juga menjaga orang lain kalau kita tidak menjaga diri kita. Tentu kita juga tidak menjaga saudara kita. Ini penyakit bukan pribadi-pribadi. Ini sosial. Dari satu daerah misalnya. Semuanya menjaga diri kecuali satu atau dua orang. Sementara sangat rentan sekali penyebaran ini. Apalagi ya, mungkin di daerah itu sudah tersebar penyakit. Maka bisa jadi Satu-dua orang yang menjadi sebab Tersebarnya penyakit itu Dan ini perkara tidak terbolehkan nah, Oleh karena itu harus ada upaya nah, Memang Kita harus banyak-banyak bersabar ya. Di dalam menjalankan protokol kesehatan pemerintah Untuk menjauhi penyakit ini Memang Harus ekstra Ekstra bersabar Ya Karena demikianlah salah satu dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah agar kita bisa mendapatkan pahala dari ujian tersebut. Naam, pahala dalam menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah kita. Kalau kita melihat terkait tentang perkara tawakal Lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam masih kedengaran ya? Eh, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah subhanahu wa taala selamatkan beliau tidak terbakar oleh api, tidak terbakar oleh oleh api. Dalam surah Al-Anbiya ayat 68 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kulna ya nar kuni bardan Wasalaman Ala Ibrahim Kami berfirman Yang Allah subhanahu wa ta'ala Wahai api Jadilah kamu dingin Dan penyelamat bagi Ibrahim Api Itu membakar ya Ketika ada sesuatu dimasukkan ke dalam api, maka dia akan terbakar. Kayu, kertas, ya, dedaunan terbakar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada api, "Wahai api, dinginlah kamu." Dan keselamatan bagi Ibrahim. Saudara merhatikan, Raja Namrud telah mengambil usaha yang benar. Yaitu apa? Menggunakan api ketika ingin Membakar Nabi Ibrahim Itu sudah benar ya kan? Raja Namrud Tidak mengambil air Untuk membakar Karena tidak akan mungkin membakar kalau air ya. Raja Namrud mengambil Api Ditumpulkan kayu bakar Kemudian kayunya dibakar, dilemparkan Nabi Ibrahim masuk Itu sudah menjadi ha? Usaha yang benar Yang telah dilakukan oleh Raja Raja Negeri, kerana membakar dengan api, bukan dengan air. So, nah, jadi tidak mencari air atau mencari debu, mencari tanah, akan tetapi mencari apa? Api. Akan tetapi, Raja Negeri lupa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan api. Ia dan bisa saja mengubah api ini. Yang harusnya membakar menjadi sesuatu yang sejuk. Dan ini telah terjadi pada nari pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada api, Nam untuk menjadi dingin yang menyebabkan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, baik. So, Demikian pula berkaitan dengan masalah penyakit ya. Berkaitan dengan masalah penyakit Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang menyembuhkan Tidaklah Allah menerungkan penyakit Melainkan juga menerungkan obat Obatnya Namun Manusia diperintahkan untuk mencari Obat Sebab usaha untuk Kesembuhan Ya Nah, Alhamdulillah di saat-saat ini pemerintah kita sudah melakukan upaya mencari vaksin yang bisa mengobati penyakit virus corona ini. Jadi mudah-mudahan, ya, itu menjadi obat yang bisa menyembuhkan. Nah, termasuk ketika. Seorang mengamalkan diantara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga upaya. Ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk sahabatnya yang sedang sakit beliau mengatakan Allahumma Rabban Nas Azhi bil Ba'as, Ishfihi Allahu Anta Shafi, La shifa illa shifa, u. Shifa la yadhiru Sakama. Ya Allah, Rabb seluruh manusia. Hilangkanlah penyakit ini. Dan sembuhkanlah. Engkau lah asyari. Asyari artinya zat yang menyembuhkan. Itu asyari. Tidak ada kesembuhan. Kecuali kesembuhan derim. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ya. Adik teruja Bukhari. Dan Muslim. Ya. Kemudian ada satu permasalahan. Yang ingin saya tambahkan di sini. Yaitu kaitannya dengan sebagian kesalahan yang terjadi tengah kaum muslimin ini. Sebagian ucapan, ucapan muncul dari kaum Muslimin yang jahil tentang perkara agamanya, muncul dari Sebagian jamaah, apa yang disebut dengan jamaah atau tablir, ya? yang semuanya itu dibangun di atas kebodohan. Ucapan yang sempat tersebar. Ya sangat disayangkan banyak dari kaum Muslimin terbawa dari ucapan ini menganggap bahwa ucapan ini benar. Namun ini tentu ya perkara yang menyinggahi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka katakan? Jadi ya. saya akan eh potongan dari ucapan mereka gampang selesaikan itu corona kirim jamaah-jamaah ke tempat corona virus corona takut sama jamaah jamaah tidak takut sama virus jamaah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah tidak takut dengan corona Ia. Ini ucapan tersebar Namun sayang sekali Barakallahu fikum Ucapan ini Adalah ucapan yang tidak dibangun Dekas di ilmu Oleh karena itu di sini kita akan berpaya untuk meluruskan Dari ucapan ini Nah Barakallahu fikum Ikhalifin na'azakubullahu di saat rombongan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan agenda kunjungan ke negeri Syam. Beliau mendapatkan kabar bahawa negeri Syam waktu itu tersebar sementara tersebar wabah faun. Wabah faun ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, sebuah penyakit yang mematikan, sebuah virus yang menular. Ya. 6. Kulit menjadi memerah. Ya. Zatal kemudian bengkak ya warna hitam. 6. Mematikan. Ini tersebar di negeri Syam. Sehingga Umar bin Khattab radhiallahu anhu mengurungkan rencana kunjungan tersebut tidak jadi. Kenapa? Tersebar wabah kau. Ternyata. Salah seorang gubernur negeri Syam, beliau adalah sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menyayangkan batalnya kunjungan tersebut. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar, Ya Amirul Mukminin, Afiraromin qadr, al-Qadirillah. Wahai Amirul Mukminin, mengapa anda lari dari takdir Allah? Mengapa anda lari dari takdir Allah? Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan sangat hikmah. راتيكاً أشافكم من خطاب رضي الله عنهم لو غيرك قالها يا عبا عبيدة نعم نتر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل فهبتت واجياً له أدوتان إهداهما خصبة والأخرى زدبة ألي أليس إن Wa'iyatil khusbah Ra'aytaha biqadrillah Wa'in ra'ayatil ay, ra jadidah Ra'aytaha biqadrillah Aku berharap Bukan anda yang mengucapkan ini Wahai Abu Ubaidah Ia benar Kami sedang lari dari takdir Allah Menuju takdir Allah yang lain Jadi lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain iya seandainya kamu punya ontar kemudian ada dua lahan yang subur dan yang kering berdekatan. berdekatannya ini subur ini kering kemudian bukankah bila anda gembalakan lembah yang kering itu adalah takdir Allah dan jika anda pindah kepada lembah yang subur itu juga takdir Allah ini ya kan kata Abu Umayyah, iya benar. Maka Umar pun takut kepada wabah ta'un kemudian bersetiar untuk menghindar dan ini tidaklah menafikan tawaf. Tawaf. Tapi menuju kepada takdir al yang lain, yaitu keselamatan dari penyakit tersebut dengan upaya menghindari, menghindari penyakit. Padahal beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia, Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As Siddiq. Nah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Bayangkan, sosok yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan bahawa syaitan tidak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Kalau ketemu di lorong, syaitan bertemu dengan Umar di lorong syaitan ini menyingkir. Syaitan yang takut. Kalau sekarang ini beda, ha? si bacok takut sama setan. Ya. Lewat di lorong, lorongnya sudah ada lampunya terang lagi takut. Oh lihat bayang-bayang takut, ternyata bayangannya sendiri. Oh, ada bayangan dari belakang, takut. Umar khalifah radhiyallahu anhu berceritakan oleh rasulullah saw dan setan itu takut bertemu dengan Umar. Nah, menunjukkan bagaimana. Kemuliaan Ummah bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Kalau kita melihat kita ini siapa? Ya Kita bukan Umar Keimanan kita tidak sampai kepada Umar Ya Nabi juga bukan Apalagi Rasul Nah, Kalau dikatakan kita ini orang sore Kadang kita masih ragu-ragu Karena masih banyak pelanggaran yang kita lakukan Masih proses belajar Barakallahu fikum. Dari sini menunjukkan ikhwah fidil azza tu Allah bahwa sebenarnya takut kepada virus corona ini tidaklah bertentangan dengan takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut kepada makhluk yang bisa mendatangkan bahaya ini tergolong takut yang sifatnya apa? Takut apa? Hah? Takut. Tadi yang diselahkan dengan takut yang manusia ya. orang takut kepada buaya takut kepada ular besar takut kepada serigala harimau ini takut tabiat takutnya kepada binatang buas itu sama dengan takut kepada virus corona oleh kerana itu Barakallahu kikun, Allah SWT memaklumi adanya takut seperti ini pada diri manusia karena itu tabiat yang otomatis muncul. Ya yeah. Karena itu bagian dari citra manusiawi yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri manusia sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan apa? takut kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala. Iya. Nah, bahkan manusia yang mulia yaitu para nabi alaihi wasallam merasa takut Sebut saja bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam surah Al-Qasas. Ayat 21. Surah Al-Qasas ayat 21. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِثًا يَتَرَقَّبُوا قَالَ رَبِّنَجِّنِي <tol> مِنَّ الْقَامِ الظَّالِمِينَ Maka <Mati> keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Waspada. Kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Ini manusia. Ya. Ya. Kemudian dia berdoa, Wahai Tuhan, Wahai Rabbu, selamatkanlah aku dari orang-orang yang tolol. Ya, Nah, Nabi Musa satu. Kemudian saat Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan mujizat Nabi Musa alaihissalam di hadapan para penyihir Firaun ketika tongkat beliau berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular, maka Nabi Musa alaihissalam gelisah, beliau takut ketakutan melihat kok oh, kenapa tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular Disebutkan di dalam surah An-Naml ayat yang ke-10 Surah An-Naml ayat yang ke-10 Wa al fi asaka falamma raaha tahtazzu ka annaha jaan walla mudbiron ya Musa la takhaf inni la yaqafu ladayya al mursalin ladayya mursalin lembarkanlah tongkatmu maka ketika tongkat itu menjadi ular Ya Tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular Dan Musa melihatnya bergerak-gerak Seperti seekor ular yang gesit Tongkat yang tadinya kayu Berubah menjadi ular Nabi Musa melihat itu bergerak Larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh Ditinggalkan itu ular Kenapa tongkatnya berubah jadi ular Nabi Musa lari Lari ke belakang Tanpa menoleh ya Maka Dikatakan Wahai Musa Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wahai Musa, janganlah takut. Sesungguhnya di hadapanku para Rasul tidak pernah takut. Ya, Coba perhatikan. Nabi Musa alaihissalam takut kepada ular. Apakah sekelas Nabi Musa alaihissalam yang kualitas takwa dan tauhidnya jelas terjamin baik sempurna? Ia. Bayangkan beliau termasuk nabi ulul azmi. Nabi Olulazmi yang mendapatkan ujian yang sangat berat, ketika melihat ular-ular itu kemudian berkata, saya enggak takut ular, ya? sahanya takut kepada Allah. Sini ular saya cincang kamu, misalnya. Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu isi hati manusia sendiri, bahkan yang menceritakan keadaan Nabi Musa Alaihissalam. Dan tidak mengingkari adanya rasa takut jenis tersebut yang ada pada diri Nabi Nabi Musa alaihissalam sedianya itu bertentangan dengan tauhid bertentangan dengan takut kepada Allah Allah sudah tegur bahawa itu bertentangan justru Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana takutnya Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat yang berubah jadi ular tersebut. Mak. Nah. ya Sehingga Barakallahu Wa ta Taikun Rasa takut itu harus diberangi di atas di atas Ilmu Ya, Harus diberangi di atas ilmu Bukan bermodal semangat Ini mereka-mereka yang hampir Mengucapkan Ucapan ini ya, ya dibangun di atas kejahilan Tidak punya ilmu Ya, Tidak punya ilmu Sampai kebanyakan dari mereka-mereka ini Di awal-awal pemerintah Memerintahkan untuk menutup Tempat-tempat ibadah mereka yang paling keras kepala Sampai muncul, kenapa kita takut kepada corona? Kita hanya takut kepada Allah. Kalau kita itu ke masjid, tidak mungkin kita kena corona. Pantas mereka ini keras kekala. Kebanyakan dari mereka justru menjadi sebab tersebarnya penyakit ini. di Sebagian-sebagian daerah. Mereka-mereka nah, yang habis mengadakan pertemuan di Makassar, di Goa sana. Setelah pulang ke tempat mereka masing-masing. Menjadi sebab membawa penyakit tersebut ke kampung halaman mereka. Jadi tersebar Nah Barakallahu fikum Orang-orang ketika tidak menjaga dirinya Justru menjadi sebab Orang lain celaka Orang lain sakit Barakallahu fikum Nah Sehingga Bisa kita Rasakan bahawa Ungkapan Saya tidak takut virus corona, Saya hanya takut kepada Allah SWT Ini tidak ada di atas ilmu tidak sari, Tidak di atas Ilmu bahkan hanya di atas semangat saja teman namun tidak didasari dengan ilmu. Naam. Barakallahu fikum. Ya, Oleh karena itu sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala terkait tentang upaya-upaya untuk menghindari penyakit telah manabirkan, menjelaskan ya. Menetapkan bahwa Kita harus patuh pada hukum dan kejatuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku di muka bumi. Nah, kita tidak boleh membuat hukum sendiri, ya. Tetapi kita harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, adanya sebab akibat. Ingin selamat harus mencari sebab supaya selamat. Ingin masuk surga harus mencari sebab-sebab supaya masuk surga. Selamat dari neraka sehingga harapan yang tidak diberikan dengan usaha ini tidak akan bernampak salah seorang penyair Abdul Abu'l Atahiyah Abu -Ata ah, yang berkata kepada Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah di dalam kitab Rodaq al-Uqala Ibnu Hibban ya, dikatakan Tardun najata walam taslik masalikaha walam taslik masalikaha inna sasinata, la tajri ala al javas ya engkau menghendaki keselamatan sedangkan engkau tidak menempuh jalan-jalannya sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan Ia. perahu itu berjalan di atas apa di atas air di atas lautan na'am oleh karena itu kita melihat bagaimana Maryam alaihissalam siapa yang tidak kenal dengan Maryam ibunda nabi isa alaihissalam Maryam alaihissalam sosok yang sudah jelas dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika saat-saat ingin melahirkan Nabi Isa ya Untuk mendapatkan Buah kurma Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia Untuk apa? Melakukan usaha Apa usahanya? Usaha untuk menggoncang pohon Kurma agar kurma ini berjatuhan Walaupun bukan dengan kekuatan hanya sekedar memukulkan tangannya saja itu usaha dalam surah Maryam ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlatin tusaqita alayki rutban jaliyah dan bayangkallah pangkal pohon kurma itu ke arahmu niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak ke badan eh, ini Maryam alayhissalam nah ada yang usaha Walaupun sebenarnya pohon korma ini, ya, subhanallah, pahannya, pohonnya kokoh besar ya. Nah, tidak mungkin dengan sosok Maryam yang lemah Saat-saat ingin saat melahirkan, itu kuat untuk menggoyang pohon korma. Namun karena pentingnya untuk melakukan usaha, maka Allah perintahkan kepadaNya untuk memukulkan tangannya ke korma, ke pohon korma tersebut. Dengan sebab itu Allah subhanahuwataala menjatuhkan pohon korma itu. Nah, dia menunjukkan bahawa adanya usaha sebab yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ketika seorang sakit maka harus berusaha untuk berobat. Ketika ingin selamat harus mencari usaha untuk menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut. Nah, ikhwanifna azakumullah. Oleh karena itu, ini perkara yang bisa kita sebutkan sebagai Bentuk upaya untuk meluruskan apa yang tersebar di tengah kaum Muslimin. Ya, sehingga kita di dalam bersikap, ya, di dalam melakukan sesuatu hendalah semuanya dibangun atas ilmu. Hendalah dibangun atas ilmu agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Nah, ketika seorang terbimbing dengan agama, terbimbing dengan ilmu syar'i, ketika dia tidak mengatahui dia bertanya kepada ahlul ilmu, maka tentunya adalah upaya untuk mendapatkan keselamatan baik itu di kehidupan dunia terlebih lagi di akhirat, ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini insyaAllah masih bersambung pada sesi yang keempat pada pertemuan berikutnya insyaAllah inna huwa liudariku al-qadiru alaih subhanaka bihamdik, ashadadha ilaha illa anta as-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh